Регінине лице спалахнуло рум'янцем. Вона встала з крісла і хотіла йти геть. Але Стальський ухопив її за стан і силою посадив знов на кріслі. «Ну-ну, не фукайся. Чого тікати? На мене сьогодні набігла весела хвиля, то я й хотів поговорити з тобою, як з доброю. А ти все своє, та й своє. Ну, Регіно, сміхнися. погодь чоло». Буджу тебе! І вхопивши її за плечі, він струснув її сильно. У неї знов бризнули сльози з очей. От доріпа, скрикнув старський і відвернувся від неї. Ти з нею по-доброму, а вона ані в той бік. Слухай Регіну, мовив він, знов обертаючися до неї і приймаючи лагідніший тон. Я справді не розумію тебе. Чого тобі треба? «Чого тобі настає? Чи я тебе неволю, замикаю, на світ не пускаю? А чи бачиш сама, що я більшу честь дня не сиджу дома? Чому не знайдеш собі товариства, не забавишся, не розвеселишся? Я розумію, тобі хочеться незвичайного собі жіночого товариства. Я знаю, у тебе в серці не завмерла ще любов до того твого, ну, ти знаєш, про кого я». Що ж з Богом, Парасю, хіба я тобі бороню кохатися з ним? Ще більше признаюсь тобі одверто. Ще не знавши, що ви перед твоїм шлюбом були знайомі, я вмисно запросив його до себе, надіючись, що ти закохаєшся в нім, потішиш своє серце. Тихо на тебе, скрикнула Регіна, і з її очей посипались іскри обурення. Не фукай, не фукай, рідко мовив стальський. «Не чинися святою та Божою!» «Я знаю, що тобі самі бажалося того, адже ж ти другого дня мала з ним рандеву. Ну, признайся, і ви торгувалися про щось, та видно він за низьку ціну давав, то ти й не пристала. О, правда, що знаю тебе!» «Тьфу на тебе!» Ще раз з притиском скрипнула Регіна і знов устала, щоб іти геть від цього огидливого чоловіка. «Та сиди, бо...» мовив стальський, сміючись, і ще раз втискаючи її в крісло. «Фукай собі, як кицька, але сиди, вислухай, що я хочу тобі сказати по щирості. Хто знає, чи швидко мені ще раз збереться на таку щирість, то користай з нагоди. Отже, про що то я? Ага, про твоє кохання. Голубочко, їй Богу, не спиняю тебе. Назначу йому рандеву, іди сама до нього, хоч нині, ані слова тобі не скажу». Ще й рад буду, коли, вдоволивши своє серце, Встрітиш мене весела, сміхнена, рум'яна. А то, чи бач, яка стала? Від тої вічної та гризні ти зів'яла, Як сушена підпенька. Ну, до чого ти подібна? І не сором тобі так занапащати себе? Ну, Регіно, кинь лихом об землю. Я розрішаю тебе від усіх ніби моральних зобов'язань. Даю тобі повну свободу, навіть прошу тоби. Не в'яжись нічим. Слухай голосу свого серця. Побачиш, обоє на тім ліпше вийдемо. А Регіна поблідла при цих словах, як смерть. Її уста задружали нервово, руками вхопилась за груди, мов почула там якийсь страшний біль, і схопившися скрикнула. «Боже, Боже, не дай мені вдуріти!» І вона вирвалася з рук Стальського, що ще раз силкував задержати її, втекла до свого покою і замкнулася зсередини. А Стальський, розслідивши її очі аж до дверей, усміхнувся і, затираючи руки, проворкотів півголосом. «Ну-ну, побачимо, чи вчепиться за сей гачок, а, здається, клює». Розділ 53 Вечоріє. На дворі посутеніло, бо небо Насунулось важкими хмарами. Тихо паде сніг густими великими платками. Міський годинник вибив четверту, але в покої вже потемніло. Регіна звільна рівним кроком ходить по своїм покою. Мірно, шість кроків там і шість назад. Ненастанно, мов в'язень у своїй казні. Двері її покою замкнені знутра, так, як їх замкнула вирвавшись із рук мужа. Тільки голова її, що розболілась страшенно, пов'язана мокрим рушником. Лице і уста, коли можна, ще блідіші, ніж були під час обіду, а великі чорні очі горять несамовитим огнем. Вона ходить з лицем спущеним униз і говорить раз у раз не то сама до себе, не то до когось незримого, жестикулюючи при ціпс легка руками. Говорить не дуже голосно, різно, так, що за дверей її голос бренить, мов тихе журчання лісового джерела, солодке і меланхолійне за одним разом. Слухай, геню, як я була маленькою, то ми жили в дерев'янім домику під лісом, а напротив наших вікон була висока лиса гора. Коли сонце сходило, то викочувалось до наших вікон якраз із-за вершка тої гори, а коли заходило, то на тім вершку найдовше ярілося його пурпурово золоте проміння. Я так любила той вершок, голий, наїжений сірими каменями, із широкою пісковою поляною посередині, що виглядала, мов широка біла плахта, простерта між оборогами. Встану було рано, і зараз біжу до вікна, і зиркаю на той вершок, як він купається в сонці, що ще не доходить до нас у долину. Весь день чи бігаю куди, чи купаюся в річці, чи бавлюся, а все, люблю звернути на той вершок а вечором то не раз очей від нього не можу відвести. Так мене манило щось до нього. Та вічна гра світла і тіний, і нерізніших красок, що мінялися на скалах, на пісковій поляні, на ярах і темнім лісі внизу. Все те чарувало мою дитячу душу. Я не раз почувала бажання бути на тім вершку, дихати тим бурпурово-золотим, пишним повітрям. Мені не раз снилося, що я лечу знизу, Ширяю понад ярий долини, як сірий яструб, просто вгору до того вершка. У мене в серці робилося так солодко і так страшно, що мені у сні дух захоплювало, коли я гляділа згори в глобоченне провалле підо мною. Я скрикувала з радості і страху і прокидалась, і жалувала, чому я не пташка і не можу летіти там угору і спочити на тім чудовім вершку. Та ось раз, вдивляючись вершок, коли сонце схилилося з полудня і обливало його найяркішим світлом, я побачила в самій середині піскової поляни щось, мов срібну іскру, мов шматок сонця, що відірвався з неба і впав на вершок гори. Довгий срібний промінь стрілий від того місяця до мого ока, тремтячи понад темним лісом, і граючи всіма барвами веселки. «Що все таке?» – подумала я. Я чула про діаманти, що грають таким промінням. Чула про гадюк, що носять діамантові корони. І в моїй дитячій душі защеміло щось тривожне.